Пісня чотирнадцята. Зміст чотирнадцятої пісні. День 35-й. Одісей приходить до Евмея. Поснідавши з ним, він намагається запевнити старого свинопаса, що володар його незабаром повернеться і підтверджує це клятвою, але Евмей йому не вірить. Одісей розповідає вигадану пригоду про себе. Увечері інші пастухи повертаються з пасовища. Евмей вбиває на вечерю годовану свиню. Холодна ніч. Одісей, вигаданою про себе історією, спонукає Евмея дати йому теплу карею на ніч. Всі засинають у домі. Лише... Один Евмей іде доглядати залишену в полі худобу. Одіссеєве перебування у Евмея. Стежкою йшов кам'янистою сам Одісей від затоки на верховини лісисті, бо там, як мовляла Афіна, жив свинопас богосвітлий, що дбав про майно свого пана, так як ніхто із челядників слуг в Одісеєвім домі. Там він застав свинопаса, що в сінях сидів, а навколо двір обгороджений був, на високому видному місці, гарний, великий, просторий. Тож сам свинопасту кошару побудував для свиней, поки був у від'їзді господар. Ні господині про це не питав, ні старого лаерта. Обгородив камінням той двір і кущами, терними. Ще й частоколу міцного навколо подвір'я поставив. Стругані стовбри дуба, великого в ряд повбивавши. А на подвір'ї дванадцять хлівів збудував він великих. Близько один біля одного, свиням для лігва. У кожнім по п'ятдесят замикалось на засуви маток поросних що в гною там лежать. Кабани ж ночували окремо, значно їх менше було, бо невпинно вони убували для женихівських бенкетів, тож мусив щодня до господи кращого з вепрів годованих їм свинопас посилати. Триста всього й кабанів на той день залишалось лютих, як звірі собак, біля них ночувало завжди, їх виховав сам свинопас-розпорядник пастуший. Він же в той час до ніг своїх саме сандалії міряв, скроївши їх із барвистої шкури волової. Троє інших на пашу із свиньми усі порозходились в різні боки четвертого в місто, Послати йому довелося ще одного кабана одвести женихам призухувалим, щоб, заколовши його, вони м'ясом наситили серце. Враз Одісея гледіли пси, безугавно гавкущі, кинулись люто до нього, але Одіссеєв обережний раптом присів перед ними, аж випала з рук його палка. Тут... У своїй він кошарі зазнав би ганебного болю, та свинопас, на проворних ногах поспішивши на поміч, вибіг умить із сіней, аж випала з рук його шкура.